Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 357. Nothing Szelleme adását halljátok! Én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. A háború tizedik napján jelentkezünk. Vagy vesszük fel ezt az adást. Én ezen gondolkodtam, hogy mennyit akarunk erről beszélni, mert mindenki erről beszél, és én magamról azt érzem, hogy nem különösebben vannak így extra máshol nem hallott érvényes gondolataim. Hmm. Nem tudom, te hogy vagy ezzel? Én... Én két dolgot elmondanék. Az egyik, hogy kedves ember, aki tud segíteni a segítsen, aki tud pénzzel segíteni segítszervezeteket, az egy teljesen valid, jó, sőt, előre mutató módja a segítségnyújtásnak, mert bármely más hírekkel szemben a határhoz közeli Nyíregyházán, vagy Kisvárdán is van Aldi, és akkor nem kell levinni oda a nem tudom én, Szegedről a popsitörlőt, amit te nagy szeretettel odaajándékoztál, és hogyha az, azt tetted, az sem rossz persze, De, hanem az önkéntesek ott a létező legközelebb arra költik el, amire éppen szükség van. Ez igaz egyébként a nemzeti adományvonalra, meg ilyenekre, tehát a kormány által üzemeltetett segítő intézményekre? Azoknak is jó, hogy adományozunk? Te, a kormánynak úgy uz húzamosabb ideje, az sem hiszem el, amit kérdez. Ez én is így vagyok, azért is kérdezem, mert olvastam olyasmit a Facebookon, hogy, hogy a, akik voltak lent a határnál, úgy látták, hogy ott, hogy ott civil szervezetek és magánemberek segítenek elsősorban, és nem látták a, az úgynevezett ilyen hivatalos, vagy állami segítségnek a nyomait, azon hogy nyilván vannak befogadó, nem tudom, tábor, de nem tudom, hogy mi van, én nem tudom, mi van a határnál, mi van a határnál. Én pont egy délután töltöttem határnál, és annak is több, mint egy hete, vagy, vagy legalább egy hete. Uh -huh. ö, akkor én azt láttam, ez a negyedik napja volt talán a háborúnak, hogy, hogy az önkéntesek azok már nagy részt megszervezték magukat, tehát ez utánpótlás az eljut oda, ahová éppen kell. de Emberek fogadják a menekülteket, és be tudják őket irányítani melegedők, melegedőkbe, ö, más emberek jelentkeznek fuvarozni őket. De erről a részéről én írtam annól hírlevelemben, hogy ez a része volt ott, nekem átláthatatlan, mert hogy egymástól 60 meg 100 kilométerre levő hatállomásokról beszélünk, és, és te ott állsz az egyiknél, ahol éppen lehető nincsen senki. A Facebook csoport beírják azt, hogy a másikhoz kéne kettő darab kocsi. Tekinted, hogy 60-100 km-rel beszélünk, egy óra múlva odaérsz, addigra egy teljesen más szituáció fogad, mint amikor elindultál, hiszen a, a riasztásról semmit nem tudó, de éppen ö, másokból odaérkező ö, sofőr már elvitte azokat az embereket, tehát itt, itt kizállag balfaszkodni lehetett hát ott és akkor. Ö, enne, ebben nem kis része van annak, hogy a Facebook ö, ö, közel teljesen alkalmatlan valós idejű segítségnyújtásnak a megszervezésére. Tehát a mihelyt egy algoritmikusan rendezett ö, hírfolyamod van, ami az alapján sorolja előrébb a hír elemeket, hogy mi alatt van tevékenység, vagy mi az, amit sokan kattintottak, vagy, hát vagy a jó Isten tudja. Ö, onnantól kezdve nagyon nehéz megtalálni, azt ami most éppen átkattinthatatlan és a rendes, kronológikus nézetre a hírfolyam, azt, ami friss. Emiatt van olyan, hogy kétnapos információk keringenek frissnek tűnve, erre az a megoldás egyébként, hogy az emberek elkezdenek építeni olyan, olyan, olyan oldalt, ami, ami összeköti a sofőröket a, a menekülteket segítőkkel, hiszen nem feltétlenül mindenki beszél ukránul. Illetve a másik lehetőség az, hogy valaki felvállalja a diszpécser szolgálatot. Ez nem tudom, hogy azóta megtörtént -e. Amit láttam, hogy, hogy például ilyen lakásszállás, segítség nyújtó adatbázisból már nagyon jót építettek. Tehát az alapján sikerült mondjuk ismerős-ismerősének lakást találni, úgyhogy figyelj, mi is szét tudunk nézni a magyar Facebookon, de az igazság hogy itt vannak felsorolva az emberek térképpel, Google Maps-el, elérhetőséggel mindennel. Annál jobb nincsen, és akkor öt perc múlva írt, hogy megvan. Uh -huh. Tudja, hogy hová fog menni. Uh -huh. De szerintem ilyen, ilyen tapasztalásokkal nem feltétlenül rossz rendelkezni, vagy, vagy tudni. És van ez még egy mondatom, hogy a, a hivatalosságnak azért vannak szintjei. Tehát az, hogy miniszterelnök úr Pufidzsekibe kiment -e megszemlélni a határt, arra fogalmam sincsen. Ki kiment, persze, hát az nyilván, de nem erre gondolok. De az, hogy mondjuk a... hogy Záhonyon, Záhonyban valaki, egyáltalán ez polgármesteri szintű döntés, azt mondta, hogy pedig, hogyha ide menekültek jönnek, akkor ki kell nyitni a művelődési házat, mert ott lehet sokkal eludni izé asztalok alatt, felett, vagy addig valami önkéntesek, kidobálják hátra kertbe az asztalokat. Ö, az meg egyértelműen egyfajta hivatalos döntés, és ezek megtörténtek. Ezt tudom. A, a, nyilván nem arra gondoltam, hogy az önkormányzatok segítenek, -e, mert tudom, hogy a határmenti önkormányzatok nagyon segítenek. Én kifejezetten arra lennék kíváncsi, hogy e az, amit tényleg kúsz a hozzászólásként olvastam a Facebookon, hogy, hogy aki írta, az nem nagyon látta nyomait annak, hogy a állami segítségnyújtás létezne ott. De mondom, ezt nem, tehát lehet, hogy létezik, csak kíváncsi vagyok, hogy te erről olvastál -e valamit, ha nem, akkor semmi, akkor tegyük fel, hogy létezik. Reméljük, hogy igen. Mm és vagy akkor megjelölik a bizalmat, nem olvastam semmit, tegyük fel, hogy nem létezik. De mondjuk ez lesz az a pont szerintem az adásnaplóban, ha belinkeljük majd a Hey Julie által összegyűjtött különböző segélyszervezeteket, akiknek lehet uh -huh. vagy jó jószakokat vinni, vagy pénzt utalni. Ugyanennek a gyűjtésnek a másik felét megtaláltam a Máltaliaknál, a Katalikus Kurírban, a Magyar Karitásznál, ha valaki esetleg egyháznak szeretne pénzt adni, az is el -e jutni, a máltáig azok viszonylag hamar vannak, kb. mindenhol. Tehát, hogy aki segíteni szeretne, az minden megtalálja ennek a módját. Pont tegnap este láttam azt. Két lókopog az ablakom alatt. É, igen, megesik Hihetetlen. legjobb csátban, is, mondjuk azért ne felejtsük, hogy az ablakod alatt a Vörösvári út húzódik, ami egy kétszer-háromsávos út. Ugye? Igen, igen, igen, igen. Remélem, de azt hiszem, a járdán sétálnak a lovak, Hiszen a kocsik közé már csak nem mennek. Le, levitték őket valami. a gazdáik a hetedikről? Arra gyanakszunk? Kettő, de sokkal, uh -huh. de határozottan patadobogást haladtam közben. Na, mint Szépen. ez is megvolt ma este. Vannak még nekem kérdéseim. Van egy rendkívül... Hm. Ér... Nem tudom. De inkább nem tudom, hogy bulvár kérdése vagy sem, tényleg nem tudom megállapítani. A következő az én kérdésem, hogy olvastam, hallottam itt-ott egy olyan sztorit, hogy, a, hogy az ukrán békemi tárgyalók delegációnak az egyik tagja, egy Denis Kirejev nevű fickó, -t, lelőtt az ukrán belbiztonsági szolgálat, mert rájöttek, hogy kémkedett az oroszoknak. Ez a sztori. És akárhogy nézem, inkább a a kormánypárti médiánál látom, meg Daily Mail, meg ilyen, hogy mondjam, kevésbé, meg Today, Il Gazzettino, NTV. Szóval, hogy, hogy nem a nagy hír outleteknél látom ezt a hírt. A Telex, a 24, egy hangot nem írt róla, az Index írt róla. Tehát nálunk az Origo Index, Mandiner, Blick, ezeknél láttam, bár a Blick azt, ugye az, az, jól gondolom, az nem... Nem kormánypárti. Szóval, hogy te erről nem tudsz valamit. És hogy, hogy most akkor ez egy fake news lenne, amit mondjuk nem értek, hogy miért érdemes terjeszteni akkor, hogyha alapvetően kiderül, hogy nem. Hogy mondja, hogy ez nem orosz propaganda, ha meg, ha meg pont a Telex, meg a 24 maradt le róla, az akkor meg az hogy lehet? Mit tudsz erről? Maradjuk abban semmit. Ó. Amikor rákerestem erre, akkor a következőket láttam, hogy egyrészt nemzetköziből a Nexta TV hozta, ami egy belorusz csatorna. Igen, igen, ezt mondom, és, hogy főleg ilyen. És éppen nem tudom, hogy, hogy melyik oldalon áll. Az, hogy Varsóból szerkesztik, az elképzelhetővé teszi, azt nem, nem fullosan állami, de utána kéne mennem, az igazság. Az információ maga a német bildtől származik. Igen. is legalábbis arra hivatkoznak, Hát illetve egy, egy, az ukrán jegezéta, azt hiszem az, az is egy forrás, azt megnéztem, és az valóban megírta, de nem tudom, hogy az ukrán jegezéta az micsoda. Oroszul van. Azért érdekes a dolog, nem, ez nem egy központi kérdés, csak egy szempontból keltette fel az érdeklődésem, mert kicsit úgy néz ki, mintha kijött volna egy hír, ami alapvetően arról szólt, hogy ezek az ukránok is hülyék, és a saját béketárgyalójukat lövik le valamiféle vádakkal, és erre rákapva az, akinek ez érdeke volt, hogy, vagy hát szóval akinek a narratívájába az úgy kellett, hogy azért az ukránok se teljesen normálisak, az gyorsan lehozta, és aztán miután lett hozzá a frissítés, akkor lehozták a frissítést is, befejezve a sztorit, és az már így nem volt olyan, Jól, hogy mondjam, a narratívába illő, de hát azért a narratíva az most már azért nem egyértelmű, az most amennyire körülnéztem, az nem, tehát az tudósít a, a helyzetről, és most talán már kevésbé mondanám mondjuk az origót, nem is tudom. Szóval ugyen hát háborúellenes háború ellenes fene, fene az oroszokba típusú tudósítások vannak. Na, ilyen, ilyen gyorsan fordul, a. jó. Hát gyorsan, de az már megfordult egy pár napja, amennyire én tudom. Inkább csak próbáltam úgy, nem mentem nagyon mélyen bele, de, úgy nem, de inkább úgy láttam a, a szalag címekből, hogy, hogy azért alapvetően a, a háború gonosságait kötik az oroszokhoz. És, na, mi, na, és hogy viszont az, hogy a Telex, meg a, meg a 24, meg a, a HVG, ezek nem hozták, de meg azt gondoltam, hogy és akkor lehet, hogy ez úgy hogy ez egy ilyen kényelmetlennek tűnő hír volt, amit nem hoztak le, és mivel nem hozták le, ezért aztán a frissítéssel hozták le. Szó szóval lehet, tehát lehet, hogy tettem értem egy helyzetet, amikor a, a különböző narratívákat támogató médiumok különbözőképpen kezelnek egy hírt, és senki se helyesen, vagy ez egyszerűen fake news, amit tényleg nem tudok egyelőre megállapítani. É, találtam még egy... UAWire-t, ami egy angol nyelvű hírcsatorna, ők a ukrajinszkaya pravdára ja, hivatkoznak. Nem azt mondtam. Gazétát mondtam, az pravda volt, igen. Az uk, ukrajinszkaya pravda az, az egy újság legalább, tehát hogy az első, igen. első újságnak mondható újság a sztoriba. Ők egyébként azt mondják, hogy az sbu nak a biztonsági szolgálatnak voltak bizonyítékai, Kireje várulására, de, mondja ezt az SBU magáról. De mindenki ezt mondja. Tehát ez a hír, vagy ez a, ez a frissítése, hát vagy csak ezt, ugyanezt ezt olvastam. Valójában sehol nem láttuk még. A bizonyítékokat? Hát ez lehet, igen. Igen, igen, igen. Te, ez a franc tudja. Eleve ugye a magyar sajtónak megvan az a nagyon rossz szokása, hogy angol forrásból hozza, hát lényegében még a szlovák híreket is. Igen és angol sajtós késéssel. Úgyhogy az is lehet, hogy, hogy kényelmetlen volt, és nem hozták le. Az is lehet, hogy a hírszerkesztő nem tartott elég fontosnak, és vagy nem szemlézte az ukrán sajtót ebben a kérdésben. Az nekem egyébként annó sokkal jobban fájt, amikor még csak, még csak eszkálódtak a dolgok, még nem volt lövöldözés, de látszott, hogy nagyon nagy baj van Ukrán és Oroszország között, és akkor két hétig nagyjából semmit nem írta a magyar sajtó ebben a témában. Tehát, mint hogyha nem, nem főne valami nagyon csúnya a szomszédban. Uh -huh. Na jó, hát akkor ez csak valami olyasmiről szól, hogy a Jóisten tudja, hogy ez most mi ez a történet, de minden esetre furán működik a sajtó, akár innen, akár onnan nézzük. Még még egy dolgot meg akartam veled beszélni, az inkább egy gondolat, ami bennem van régóta. Kettő van egyébként, de a másik az lényegében már érvénytelenedett, az egyik az még nem. Hogy ugye viszonylag sok helyen jön szembe, hivatalos és magánvéleményekben egyaránt, hogy Vladimir is hogy megőrült. És ezt, ennek vannak különböző fokozatai. Tehát, hogy elvesztette a kapcsolatát a valósággal, hogy a, a hatalomban töltött sok év miatt e, e, az irrealitásban mozog. Innentől odáig, hogy elgurult a gyógyszere, és tényleg egyszerűen csak egy habokos vén, barom, fantaszmogóriái miatt szív a félvilág most már, és fog még szívni alaposabban is. Nézd, az legalább nem került még elő, hogy grácsban kezelik és veri a asszonyt. Igen. És hogy nekem erről az jutott eszembe, hogy, hogy mi emberiség viszonylag hamar és viszonylag kritikátlanul tudjuk ezt a, ezt a, ezt a gondolatot, ezt a, ezt a magyarázatot hozni mindenhol. Tehát, hogyha nem értünk valakit, nem értjük a motivációit, nem látjuk át, hogy a, a mi motivációs rendszerünkkel nem magyarázható az, ami történik, akkor egyből azt mondjuk rá, hogy megőrült, hogy vagy egyébként a másik, hogy gonosz. Tehát, hogy a, a velejéig gonosz, hmm, piti kis mafiózó. Ez ugye a másik ilyen eh, szokott lenni, ezt hozzánk közelebbi helyzetekben is gyakran szokás felhozni. És én meg valamiért azt gondolom, hogy legalábbis az is egy lehetőség, és érdemes számba venni azt is, hogy nem-nem őrült, nem meg meg nem egyszerűen csak egy ilyen eh, klinikai szinten gonosz, skizofrénről van szó, vagy nem skizofrénről, bocsánat, psziopatáról van szó. Itt vagy ott, most épp a Putyinról gondolkodunk, hanem csak nem értjük, vagy nem ismerjük a motivációit, vagy nem, tehát a, a mi információink, amiknek a birtokában vagyunk, azok nem magyarázzák mindazt, ami történik, és ezért találgatunk. És hogy Szóval én azt gondolom, hogy általában a világunkról azt gondolom, ahogy emberekből vezető lesz, ahogy embereket megpucsolnak, ahogy emberek meg tudnak maradni hatalomban, hogy, hogy szerintem az viszonylag ritka, hogy egy, egy komplet hibban törült van felelős pozícióban. Lehet, hogy igen, de hogy az... Na, szóval, hogy, na, hát végül is ennyit akartam csak mondani, hogy szerintem Putyin nem őrült meg. Én ezt, én ezt gondolom. Nézd, amennyiben Hitlertől, a kései Sztálintól, a utódjaitól, a súlyosan alkoholista, de legalább korruptiálcintől eltekintünk, akár azt is mondhatjuk, hogy minden bizony, vannak olyan nagy vezetők, akik nem őrülnek meg. De... Igen, erősen hatalmi koncentrációra épülő rendszerek élén. Nem vitatom azt, hogy a hatalom befolyással lehet az embernek a személyiségére, sőt ezt egyetértek ezzel. Csak hogy ezt nem akarnám leegyszerűsíteni oda, hogy egyszerűen csak megőrült, és egy bomlott elme vagdalkozása az, amit most látunk. Egyrészt, mert azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan rendszer van a világon, ami, ami ténylegesen egy ember döntésétől függ a működése. Akár még úgy is, hogy tudod, amikor Donald Trump volt az elnök, akiről egyébként tényleg tróla, például azt gondolom, hogy ő eh, inkább, inkább elmerodjant, mint, mint eh, zseniális stratéga, de hogy, de hogy ott neki is volt egy környezete, voltak tanácsadói, voltak ilyen gonosz tanácsadói, meg voltak, mit tudom én, a őrült tanácsadói akár, meg volt egy, egy ilyen hivatali rendszer, ami azt az egészet, azt az őrületet próbálta valahogy kordában tartani, de hogy szóval azért ott sem minden azon múlt, hogy ő hogyan dönt, ugye tudjuk, hogy ott próbáltak előle elrejteni ügyeket, meg hosszan bújtattak iratokat, hogy ne tudja őket aláírni, meg ilyenek. Szóval azt gondolom, hogy ez soha nem ennyire egyszerű, hogy van valaki, aki elveszti az eszét, és akkor az megnyomja a piros gombot, hanem ennél bonyolultabb. De nem, nem zárom ki azt se, hogy ez történt, és hogy Putyin őrült, nem tűnik annak, tehát ha, ami, amiket mond, az konzisztens szerintem az ő szemszögéből, hanem csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ne vegyük ezt a nagyon könnyű megoldást ennyire készpénznek, ez mindenki annyira e, könnyen és, és kritika nélkül alkalmazza ez, hogy hát, ez biztos, ez egyszerűen csak őrült, és ezért aztán bármi megtörténhet, és minden nagyon kiszámíthatatlan. És valóban a racionalitás most nem, nem mondja azt, hogy ez biztos a legjobb így, amit ami nekik már mint, vagy neki, de megakasztanálak, mielőtt még eljutunk odáig, hogy Putyin tanácsadókra hallgat. Nem, nem, nem ezt akarom az, mondani. Az a probléma. Mert hogy azt a, a Trump-Putyin összevetés, akár előtt is, szerintem érdemes leszögezni, hogy Oroszországban egy demokratikus hagyományok nélküli diktatúráról beszélünk. Ez így az, orosz, Igen. az orosz demokrácia az a legoptimistább bestések szerint is nagyjából hat évig működött egy választás. Uh -huh. Előtte nem volt, előtte nem volt, előtte világháború volt, előtte pedig a falhoz szögezték géppisztolyalacárt. Uh -huh. Tehát az, hogy Trump előle lehet dugni dokumentumot, az viszont abból következik, hogy ott van egy olyan erős államszervezet, ami valamilyen szinten mégiscsak emlékezett ezekre demokratikus hagyományokra. Más kérdés, hogy amikor például az összes karrierdiplomatának az egy része lepattant, akkor az USA-ban érdekes dolgok kezdtek történni, hiszen nem érezték azt, hogy lehet vállalni azt, amit az elnök kért tőlük. Igen. Ez az egyik. A másik fele ennek a Mi történik Putyin fejében című játéknak meg szerintem az, hogy... A, a Szent von Klausiewicz mondta azt a sokat idézett mondást, hogy egyetlen egy haditerv sem éli túl a találkozást az ellenséggel. Hm. Na most ez ebben a szituációban fokozottan igaznak tűnik. Tehát azt el tudom képzelni, hogy háború megindításakor volt egy, egy orosz A meg egy orosz B terv, ami alapján valamilyen előnyhöz juthat volna Oroszország. Momentán nem... De ezen piszok sokat próbáltam utánavasni meg gondolkodni a héten, hogy, hogy mi az a, a kívbut, ami hová még el tudják magukat focizni, és akkor ott majd nekik jó lesz. De hogy ebből a szituációból arcvesztés nélkül nem nagyon lehet kihátrálni. Nem, én el tudom képzelni, nem akar kihátrálni a csávó. Oké. Okay. Ebben az esetben következik egy nagyon durva államcsőd. Igen, igen, igen, igen. Tehát az már benne van a csőben, Ilyenek, hogy megszűnik az orosz polgári repülés. Ja, világos, de hogy persze, tehát ezt a részét értem, és ezt szerintem látja, látja Oroszország is, hogy, hogy most jelen pillanatban azért nagyon csúnyán összezárt a nyugat. És euh, én valami mit gondolok, de ez, ez ilyen, ah, ez ilyen gyenge, és szerintem figyelemre sem különösebben érdemes fejtegetés egy csupán. Hogy, hogy ez egy ilyen erőpolitika most, és valami olyasmi az elképzelt orosz út, hogy, hogy mi már megmutattuk, hogy mi nem félünk lőni, meg, meg polgári áldozatokat is követelő háborút folytatni, és, és kb. egy kicsit el is játsszuk, hogy megőrültünk, és azzal fenyegetünk, hogy ugye, szemben más háborúkkal, ahol, ahol nincs atomhatalom a rendszerben, itt van egy atomhatalom a rendszerben, és, és lényegében azzal zsarol az orosz fél, hogy na majd akkor ledobjuk az atombombát, hiszen őrültek vagyunk, hújújú, hú, hú, hú, hú vagyok. És, és én meg azt is gondolom, hogy Nyugat pedig az azért ezt így, hát nem is az, hogy elhiszi, de hogy számol ezzel a lehetőséggel, tehát én el tudom azt képzelni, hogy hogy Oroszország beveszi Ukrajnát, lecseréli a államvezetést egy olyanra, hogy ne kelljen neki katonai erővel fenntartani, akár ideig, óráig, csak, vagy, csak rövid ideig, de, de hogy legyen egy olyan katonai, vagy egy olyan, olyan állami vezetés, ami orosz barát, és ami egy-két évre megoldja azt, hogy az ukránok azok nem tudom, ne lázadozzanak, meg ne, nem tudom és aztán megy tovább, és aztán azt mondja, hogy jó, akkor jön a Baltikum, és, és megnézi, hogy mi el, me, tehát hol van az a fal, ameddig elmehet. És megnézi, a hogy szépen. na vajon a NATO az most izé, jön-e, hogyha megkóstoljuk egy kicsit Litvániát. A következő a probléma, hogy már ukrajna megszállását sem tudják megoldani. De nem, a, nem az, hogy ha addig dobálják, az egyébként rendkívül ostoba, rendkívül második vélekáborús szintű bombáikat, amikkel mostanában játszanak ameddig város nem marad. Tehát, egy Groznyi csinálnak az összes létező ukrán nagyvárosból. Ö, akkor is kell egy nagyjából, ma egy beslést, ha elfogadjuk, akkor jó, hanem ha elhiszük a felét, vagy a negyedét, akkor is nagyon sok. Egy 500 es beslést, arra, hogy mekkora megszálló erő kell ahhoz, hogy... Hogy tartani hogy tudják ezeket a városokat. Hogy tartani ja, igen, tudják ukrajnát. Mindezt anélkül, hogy a logisztikai úton alaik Egyébként ne terhelül Jó, de érted, nem kell tartaniuk ukrajnát. Ezt mondom, hogy elég, elég egy olyan politikai berendezkedést megvalósítani, ami majd magát tartja. De ez momentán nem létezik. Hát momentán nem. Tehát, hogy feltételezel, vagy ha nem feltételezel, akkor van egy más, más olyan konstrukció, amit nem értek a gondolataidban, egy olyan szituáció addig lehet bombázni az ukránokat, míg el nem kezdik szeretni a feléjük tehát nem nem, nem, nem. Vezetést. Hát az emberek nem fogják természetesen szeretni ezt. A nép úgymond nem fogja ezt szeretni, de hát a nép azért nem egy egységes valami egyrészt. Másrészt, hogyha nem tudom, jön néhány ilyen katona, a, a sereg egy része kommunikációs szinten, tehát, hogy úgy értem, azt mondják, hogy átáll, vagy, vagy megpucsolják zelenszkit kinevezik magukat kormánynak, tűzszünetet kötnek, elkezdik az újraépítést, hogy újraépítést, és, és, és a Zelenszkét bűnözőnek minősítik, és nem írnak ki új választásokat, akkor az emberek majd tüntetni fognak, nem tudom, de hát majd akkor el lesznek ők nyomva. Ezt el tudom képzelni, hogy ez ez egy nehéz ügy lesz, de hogy az... Tehát valahogy azt képzelem, hogy, hogy Oroszország rá akarja tenni Ukrajnára annak a felelősségét, hogy saját magát fegyelmezze. Így úgy vagy, úgy nem tudom, hogy hogyan. Hogy ez lehet, ez Erre nehezen kivitelezhető. Erre mondom azt, hogy ez egy, ez egy nehezen kivitelezhető dolog. Tehát, hogy Igen. szerintem ezt a világ tinizmusával nem lehet megoldani, és általában a kettőnk közül én szoktam lenni a tínikusabb állásponton, de, de érted, hát a polgárok többsége az nem fog izé, molotov koktélokat dobálni a saját rendőreire, akik mostantól azt mondják, hogy izé, a választások, tűzszünet, vagy most érted, nem, nem tudom kitalálni, nyilván a hatalomtechnika az nem így működik, hogy leírtam, hanem, hanem tizé halottnak nyilvánítják, vagy bűnözőnek, és egy nem orosz barát, hanem egy ilyen hazafias kormány lesz, aki azt mondja, hogy a túlélésünk érdekében sikerült tűzszenetet kötni, és nincsenek is feltételek, és mi nyertünk, és az oroszok kivonulnak, és nem tudom, és aztán, hogy mondjam, és aztán orosz barátok lesznek ők. Most, most érted, most a levegőben előhúzgáltam dolgokat, de biztos van annak egy ilyen hatalomtechnikai megoldása, hogy az emberek elhiessék azt, hogy tulajdonképpen ők győztek, és nem kell e, lázadni. Hát ha ezt a hatalomtechnikai megoldják, az a világban egy első alkalom lesz erre. Nem tudom. Ilyen még eddig nem volt. Jó, de szóval én azt képzelem, hogy lehet egy ilyen forgatókönyv is az oroszok fejében, és lehet az is, hogy tehát hogy alapvetően arra építenek, hogy, hogy mi nem félünk lőni, a nyugat meg fél lőni, hanem a nyugat majd máshogy próbálkozik, és egy utána a nyugatnak is szüksége lesz a gázra. Tudom, hogy nekik még nagyobb. Na mindegy, de érted... De... Szóval nem tudom én Értem, se, hogy, hogy mi van. A létezését nem tudom elfogadni egyébként, mert nem tudom felrajzolni azt a forgatókönyvet, ahol ez működik. De hogy ilyen izé, science fiction szinten. Na de sem. akkor te mégiscsak annak a elképzelésnek a pártján vagy, hogy Putyin megőrült? Hogyan ez ide? Tehát, bocs, az, hát onnan azt, jutottunk azt mondom, nem... ide. Tehát onnan jutottunk ide, hogy mi nem látjuk, hogy mi van az ő fejében, és Meg ezért azt képzeljük, mondom én, hogy mivel nem látjuk, hogy mi van az ő fejében, ezért azt képzeljük, hogy biztos nincs is semmi. Holott lehet, hogy van, most azt nem tudom, hogy az kivitelezhető-e vagy nem, egyáltalán. Csak azt mondom, hogy, hogy ne abból induljunk ki, hogy ez az ember megőrül, hanem az, hogy van egy terve, csak még mi nem tudtuk kitalálni, hogy mi az. Vagy, vagy éppen bajban van, és próbálja magát kinavigálni valahogy, Mind a kettő megoldás, azt, tehát nem azt mondja, hogy reggel felkeres, és dob egy kockával, és az szerint viszi tovább a orosz államügyeket. Hanem majd elkészül a wunderwaffe. Hát igen. Az is, hogy bejött. Tehát nem, azt nem hiszem, hogy megőrült, nem, vagy nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy megőrült. Akár meg is őrült. Én nem zárom ki én se a lehetőséget. Viszont az A és a B terve beomlott, mert az áter, hogy gyorsan odaültetjük Janukovicsot, vagy bármelyik orosz politikust az országból, az szemmel látszólag nem jövődik az, az, ukrán... az ukránoknak. Az hát, ukránoknak sokkal jobb a morálja, mint amelyet számítottak momentán. Jó, igen, világos, tehát, ez, ez becsődött. Ukrajnában élő orosz kisebbségek is védik a saját városaikat, mert nem nagyon szeretnék azt, hogy halomra lőjék őket a begördülő orosztánkok. Innentől kezdve... Jó, de a B-terv az a még szembe. nem csődölt be. A, a, jó, a, tekintsük az a, át, azt, hogy odaültetünk valakit, és a nyugat nem ébred fel. Igen, villámháború. Most, uh, igen. Most uh, kellene egy béterv, ami nem jár azzal, hogy uh, brutális éhénység lesz Oroszországban idén nyáron. Uh, speciál ennek a becsődölése is kezd látszani. Hát figyelj, a tizedik napon tartunk, és elfoglalnak városokat. Hogy, enne, hogy ez miért lesz jó, azt én se tudom, de... Az, az, tehát... Nem az a része, gazdaságilag elszigetelődött Oroszország közben. Az Egyesen. megtörtént, igen, az igaz. Igen. De hogy Abba gondolom, én nem szettem össze, ígértem egy cikket, csak a tech oldaláról ennek a Magyar Narasnak, de, de csak egy baromira hosszú listán van, hogy nem lesznek új Microsoft-os szerződések például. Igen. Aminélkül ugye lehet élni, hogyha nem tudjuk azt, hogy a bankoktól mondták nagy része Windows-zal megy, igen. Windows-zal megy, és arra nem ártaná egy support szerződés. Nem, mint hogy egyébként nem csak belföldön működnének a kártyáik már. Uh -huh. Tehát, hogy ennyire rapid módon lecsatlakozni minden nyugati infrastruktúrától, az hát nem megy, hogy is mondjam, papír, paperokatok nélkül, vagy, vagy apró sebek nélkül végbődületesen sok szó lesz van ebben a történetben. Vitám felül Tehát nem, nem mondom, hogy. Hogy mondjam? Még csak azt se gondolom, hogy, a, hogy a, a gazdasági szankciók, gazdasági politikai szankciók nem érhetnek el valamit. Igazándiból azt gondolom, hogy két dolgot érhetnek el a, ezek a szankciók. Az egyik, hogy, hogy Oroszország rájön, hogy. hogy akkora a baj, hogy, hogy ebből tényleg csak úgy lehet kimenekülni, hogyha kirúgják Putyint valahogy. Kvázi meg, meg kell a pucsolni. nagyon nehéz kirúgni. nehéz kirúgni. De ő maga, arra nem látok azért reális esélyt, hogy ő maga valamilyen fondorlatos módon visszakozzon, és azt mondja, hogy jó, bocs, nem, mégse, nem én voltam. Ez sem nem ki teljesen, de ezt nem nagyon hiszem. Azt inkább el tudom képzelni, hogy, hogy a, a, a felső vezetés azt mondja, hogy hát Lagyimir, bocs, de veled sajnos már nem tudjuk az országot megmenteni, hogy Léci mondjál le. Nem mondok, de. És ez az egyik elképzelésem. A másik pedig az, hogy, hogy tehát, hogyha a gazdaság nagyon nagy a baj, és nem tudják uh, egy ilyen visszahátrálással ezt megoldani, hogy ez nem egy opció, akkor meg előre kell menjenek. Tehát akkor nem mondhatnak mást, mint hogy olyan zsaroló potenciált építenek ki maguknak, amekkorát csak lehet. Tehát a, mit tudom, ahogy azt a vendéglő világ végén egyébként nagyon okos erről szóló adásában hallottam azt a fejtegetést, hogy, hogy egy ilyen kis taktikai atomfegyvert bevetnek valahol Ukrajnában vagy mondjuk a Baltikumban, és azt mondják, hogy ha ezt így folytatjátok, akkor mi itt atommal fogunk dobálózni. És akkor megnézzük, hogy visszalőnek-e a nyugatiak, vagy azt mondják, hogy jó tárgyaljunk? Mm. Érteni értem a forgatókönyvet, ugyanakkor azt is nehéz elképzelni, hogy odaállsz valaki elé, és azt mondod neki, hogy most vagy veszel tőlem gázt, vagy megdoblakatommal. Mert? Mert erre a sorry, megoldottuk hogy a válasz. Ez nyilván fájt, minden rendes rendes szankciófája másik félnek is, nincs értelme másfajta szankciót alkalmazni I egyébként. Ö, most Európa egyébként megfizeti annak a, a, a... Hát, legyek szemét, legyek szemét. Megfizeti Merkelnek az árát, aki teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, amíg a biznisz jó című politikájával ö, lényegében remekben volt a Oroszokkal is, és nem nagyon szóltak be nekik, amikor dolgok történtek. Vannak más kisebb és szintén lápszagó országok, akik szintén meg voltak védve Európában, amíg a biznisz az, az csordogált. Hát ez a nem tudok hozzászólni, mert ennyire nem értek a külpolitikához meg ez a, abból a szempontból ugye mindegy is, hogy lehet-e valakit azzal zsarolni, hogy vegyél tőlem gázt, vagy atommal doblak meg, mert szerintem ilyet lehet mondani, nyilván a szavak, amiket használunk, azok lehetnek mások, de... Ez a szeres vagy megver? Hát igen, igen. Nem, hogy ö, adj pénzt, hogy ne olyan nagyon kínosnak ez az cserébe adok neked gázt, tulajdonképpen maradhatunk az eddigi feltételeknél, de ha nem adsz pénzt gázért vagy nem gázért, akkor viszont megdoblakhatommal, ezt szerintem, és akkor erre lehet azt mondani, hogy nem adok, jó, akkor megdoblak. Vagy lehet azt mondani, hogy jó, hát végül is gázra szükségünk van, és nem akarunk nem akarjuk a háború eszkalálódását, még nem akarjuk, hogy egy, bevonuljon egy NATO országba, és mert akkor nincs mese, akkor a holland srácoknek is el kell dobni a fűves cigit, és föl kell kapni a géppisztolyt, és az nem jó, és akkor inkább azt mondják, hogy jó, akkor legyen ez a gáz dolog, Ukrajnát megtarthatod, Baltikumtól tarts távol magad, és maradjunk, és akkor maradjunk barátok. Szóval... De mondom, ehhez sem értek annyira, én csak azt mondom, hogy, hogy lehet olyan forgatókönyv a fejében, ami nem egy ilyen hagymázos hülyeség, hanem hogy, hanem hogy egy ilyen politikai realitása is van akár, és nagyon szarul hangzik, de ez ugye nem, nem emberek beszélgetnek egymással, hanem, hanem nagy szervezetek, akik végtelen sok érdeket igyekeznek összehangolni. És nem úgy van, hogy vagy Vladimir, Vladimir Putin személyes érdekei állnak szemben, mit tudom én, Emmanuel Macron személyes érdekeivel. Hmm, Azért mondjuk még egyszer, hogy Vladimir Putin személyes érdekei szemben állnak Emmanuel Macron az érdekeivel, mert Putin egy diktátor. Innentől kezdve nem feltétlenül az ország csinosodásában gondolkodik, hanem azon, hogy ő bármilyen boda hatalmon maradjon. Tehát, hogy még véletlenül se alkalmazzuk a demokratikus államoknak a működési elveit Baroszországra, mert nem az. Hát nem, de most ezt úgy mondod, mintha egy diktátornak az nem lenne érdeke, hogy az ország az működjön valamilyen módon. Hogy milyen módon, az most mindegy. Hát, mint ahogy nem. Hát nézd már meg Magyarországon az Isten szerelmére. de... de... Nem ne, ne, ne menjünk így, már, úr, de most tényleg vagyunk. mindig megint belekanyarodunk ezekbe az ilyen, ilyen végtelen leegyszerűsítő beszélgetésekbe. Magyarország működik. Magyarországon Magyarország lakosságának mondjuk, mit tudom én, az egyharmadának van egy ilyen jó díje ezzel a helyzettel, amennyiben is, igen, vannak mindenféle nehézségek, de cserébe meg visszaadták az egész éves esziámat, és... Sat, sat, sat, Ez egy csomó embernek egyfajta kompromisszum. Tehát ez nem az van, hogy, hogy Magyarország lakossága 10 millió fővel senyved, és, és borzasztan érzi magát. Tökre nem ez van. Hanem, hogy van egy réteg, szerintem ez egy elég tetemes réteg, amelyik, amelyik kötött egy olyan kompromisszumot, amiben egyébként nincs különösebben nagy problémája, és van egy másik réteg, amelyiknek meg van. De Szóval azért ennek a diktátornak, mint minden diktátornak szerintem az érdeke, hogy, hogy legyen egy hátországa, aki támogatja őt, és ez minél népesebb legyen lehetőleg, hiszen különben nem fogja tudni megtartani a hatalmát. Ó, szabad választások. Nem, nem, szem, nem, cseh, ki, nem beszéltem szabad választásokról, de hogyha éjséglázadás van az országodban, és már a katonáid is éhesek, és nem tudják leverni az éjséglázadást, akkor neked menned kell, de az az valószínűbb, hogy felkötnek egy fára. Tehát ez nem érdeke Egyetlen diktátornak sem. Az, hogy mondjuk, mit én, a szegények, azok még szegényebbek lesznek, azt leszárja természetesen. Vagy hogy a tanárok pampognak, azt is le lehet szarni, De azért ez nem igaz, hogy egy dolog érdekel, hogy én hatalomban legyek, és ez, ehhez nem kell az, hogy az országban valahogy valami azért működjön, legalább látszólag. Ö, pontosan a látszólag. Tehát, hogy amíg a nagyit nem kell bevinni a kórházba, amíg a fizetésedből ki tudod fizetni azokat a szolgáltásokat, amire egyébként egyszer már fizettél addig egy teljesen működőképes ország. Mihelyt úgy gondolod, hogy a te gyermekednek úgynevezett ingyenes középiskolába kellene járnia, onnantól kezdve erősen változik a perspektíva. És ez a többség, akiről beszélünk. Egyébként ez, ez, tehát ez nem igaz, amit mondasz. Tehát ha ingyenes középiskolába kell járni a gyereknek, az a, messze, a magyar többség számára egy reális és elfogadható alternatíva. Sőt, és egyébként valóban, hogy mondjam, ott még oktatás folyik, meg nevelés folyik jó vagy rosszul, van, ahol rosszabbú van, ahol jobban, de tehát azért nem az van, hogy ha neked egy rendes általános középiskolába kell adnod a gyerekedet, akkor az aláírta a halálosítéletét. Erről szó sincsen. Tök sok nem baj van az íté... oktatásban, meg van az egészségügyben is, de nem az van, hogy mindenki meghal, aki bemegy a kórházba. Ö, egyáltalán nem arról van szó, hogy leírta a gyerek a halálosít életét, de hidd el, hogy ezt tapasztalatban mondom, hogy az oktatásra az elmúlt 12 évben nem, annyit, amitől fent, nem költöttek annyit, amit, annyit, amit fentartó lett volna. Ezt egy picit súlyosbítja az, hogy a megelőző akárhány évben sem. De én, Tehát, hogy én, egy, egy, én nem állítottam ennek egy, az ellenkezőjét. Csak azt áltattam, hogy amikor azt mondod, hogy ebben az ez az ország nem működik, és egyáltalán a minden ember számára elfogadhatatlan, akkor én meg azt mondom, hogy a lóf, A jelentős többsége ennek az ország lakosságának úgy gondolja, hogy hát én is felnőttem valahogy azokban az iskolákban, a gyerekemnek is elég ez, és egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt nem állítom, hogy ez egy körúton belüli kérdés, de kis túlzással azért azt gondolom, hogy igen, az emberek kisebbsége, a magyar emberek. Kisebbsége gondolja azt, hogy szörnyű nagy baj van a magyar oktatásban. Én ezek közé tartozom, csak hogy világos legyen az állítás, de azt gondolom, hogy ez a magyarok többsége nem ebbe a csoportba tartozik. Azt gondolom, hogy hát ez, ez van, ilyen, Iskolában jár a gyerek, megtanítsák neki a mézét, a jókait, meg a ragozást, a fizikát, Igen, azt és még, is még van néha a... egy fizika óra, és bár többnyire a torna tanár tartja ami furi. Tehát ez van nyilván a soros róla. Igen, és mi is voltunk közkatonák, és minket is megpofazott az őrmester. Így, így, így. Szóval szerintem e ez ez ezt gondolják Ez egy szép lefelé tartó izéje, aminek a végén Isten eritre eritrea leszünk. Hát ez a kérdés, és ezt állítom én, hogy amikor Isten verte eritrea leszünk, akkor el fogjuk valószínűleg kergetni azt, aki miatt az vagyunk. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy egy diktátor egy idő után eltűnik a hatalomból, csak hogy, hogy mikor, és hogy, hogy tehát egy, egy sikeres diktátor az szerintem úgy működteti az országát, hogy ott az egy, egyfajta kompromisszum legyen a lakosság többségének. Az egyfajta kompromisszum pedig nem arról szól, hogy a lakosság csak behunja a szemét és elfogadja azt, ami szarban csücsül, hanem hogy azért kap is, meg van, ami kap, van, amit nem kap meg. És egy, és egy olyan kompromisszumot köt, ami, ami még élhető, aztán ez valakinek elfogadható, valakinek nem, de tehát érted, most én hosszan érvelek amellett pusztán, hogy az a diktátor, ami a hatalom megtartásán és mit tudom én, az államrendőrség vastagításán és az elnyomó rendszerek vastagításán kívül semmi mással nem törődik, annak az országa szerintem két éven belül véget értett. Ez, ez úgy nem működik. Tehát ezért aztán... hát ez erre remek ellenpélda egyébként ö, több kommunista diktatúra. Hát, nem, szerintem az nem igaz. Ebben... Polpott, Sztálin, Csáusescu. Eh. Sztálin, ha jól emlékszem, természetes halállal halt meg. Nem nagyon tartóztatták már ezen a világon, de tisztes öregkort élt meg. Csáuspecie kivétel, mert őt szintén a falhoz szögezték. Ö... Más kérdés, hogy a diktátor elkergetés és a román, az első demokratikus román választások között mennyi idő telt el? Ha jól emlékszem, asszony 6, 8 év ott is. Ez őszintén szóval tényleg azt gondolom, hogy nem, nem is vitatkozunk egymással. Vagy, vagy akkor te tényleg azt állítod, hogy az olyan diktátorok, mint akár Ceausescu, az reggel felkelt, kigondolta, hogy ma mit teszek azért, hogy megtartsam a hatalmamat, kit börtönöztetek be, és melyik gyárban lövetem le a bizalmit, majd aztán elment vadászni, és az, hogy mi van a gazdasággal, az oktatással, meg ezekkel mind, az pont leszarta, és ezekért semmit nem tett, azok teljesen maguktól csak úgy vadul vadulburjánoztak. Én, ha, ha ugyanis nem ezt állítod, nagyon remélem, hogy nem ezt, mert ez, ez tényleg ilyen gyerekkönyvbe való naivitás lenne, akkor meg az van, hogy működtetett egy országot a saját elferdült értékrendje szerint, de hogy euh, szerintem egy rendes diktátornak az van a fejben, hogy akkor tudom megtartani a hatalmamat, hogyha adok valamit a népnek. Nem az van a fejében, hogy mindegyiket lelövetem, amelyik megszal, Le is lövetem, az egy része a rendszernek, de nem az egyetlen eleme. Tehát nem abból áll egy diktatúrának a működtetése, hogy mindenkit lelövetek, aki pampog, hanem törvényeket kell hozni, szabályozást kell csinálni, eh, gazdasági rendszereket kell működtetni, nagy társadalma rendszereket kell működtetni. Mert érted, hogyha nincsen kórház, akkor meghalnak az emberek, mint hamar, és az nem lesz jó. Mint ahogy meghaltak. Jézusom most azt mondod, hogy nem volt Romániában kórház, kelt, hagyjam ezzel most. Nem azt mondom, hogy azért áru nem volt a polcokon. Tehát, hogy mi a fenéről beszélünk. Hát nem tudom, te most azt mondtad, hogy nem volt kórház, meg nem volt oktatás, meg nem termeltek a gyárak, meg nem kereskedett más országokkal a román diktatúra. Én meg azt mondom, hogy de. Ferenc, lépjünk tovább. De miért mindig azon a ponton mondod, hogy lépjünk tovább, amikor eljutunk arra a pontra, amikor azt kéne mondanod, hogy jó, ebben igazad van? Ö, azért, mert most elő kéne keresnem a román import számokat, De mi szerinted, a import. az nulla volt, bazd meg? De nem a nulláról. Hát akkor, akkor nulláról meg miről Arról, hogy volt egy olyan működőképes gazdaságuk, amiből egy dílt meg lehet kötni. Nem nagyon. Tehát, hogy érted, ott, ahol... Ahol üres polcok előtt várakozva állnak az emberek, hogy ha ma lesz valami. Ott, ahol még a 90-es években is az volt, hogy ez autós a benzinkut előtt, hogy hát, ha ma nem három litert lehet tankolni, hanem ötöt. -öt. Azt nem mondjuk be ezt, hogy jól működő, egy kötött egy De dílt, hogy... kell. én nem, nem mondtam tudom, azt, én nem hogy nem lehet hangosan működő, verset működő, mondani. Én nem mondtam azt, hogy jól működő. Azt mondtam, hogy működő. Azt mondtam, hogy volt ott is egy elit, akinek kínáltak valamit. Azért, hogy cserébe támogassák ezt a korrupt rendszert. Azt mondtam, hogy egy diktátor nem pusztán azon az egyetlen dolgon gondolkodik nap, mint nap, hogy hotar, hogy tartsa meg a hatalmát, hanem hogy hogyan működtesse azt a nagyon bonyolult rendszert, amit országnak hívnak. Én ezt állítottam. Ennél valójában nem többet, és azt is gondolom, hogy például Nikolaj Csaușescu egy rendkívül rosszul működő, hibás, béna rendszer csinált, amit nem jól csinált. Nem volt elég tehetséges ahhoz, hogy ezt jól csinálja. Nem sikerült ez neki olyan jól, mint mondjuk a kínai kommunista pártnak, akik szemmel láthatólag egészen sikeresek abban, amit csinálnak, holott az is egy diktatúra. De vagy akár így van ott egy-két távol-keleti ország, ami szintén diktatórikus módon működik, de egyébként gazdaságilag meg jól. Tehát én te nem mondok ennél többet, nem mondom azt, hogy Románia faszahely volt, ami jól működött. Azt mondom, hogy egy diktátornak szüksége van hátországra. Ha nincs neki olyanja, akkor nincs mit diktátorolnia. Csak egy nagy éjséglázadást kell leverni a napról napra. És nyilván van egy olyan szakasza minden diktatúrának, amikor már tényleg csak az éjséglázadást tudja leverni, és nem tud más csinálni, Ilyenkor szokott megbukni, vagy mint Ceausescu egy hátsó udvarban fejbe lövetődni. Vagy tisztességben meghal, egy nyomor gorszagot hátrahagyva. Igen. És aztán szovjet segítséggel kitömik, és a mai napig meg lehet nézni, mint ma olyan társad. Igen, igen, igen, igen, igen. Aki egyébként ö, több millió kínait ölt meg különböző ö, olyan, intézkedéseivel, amelynek célja a népfelvilágosztása volt, és például a gyors iparosítás elérése. Ö, ez nem a izé volt, nem a kultúrsfordalom, hogy hívták az ő iparfejlesztő csodáját? Nem valami út. Nem tudom, egyébként. Nem a fényes esőny, mert azok a mások voltak, nem a hosszú menetelés, mert az egy katonai. A fordalomban ott csak a nyugatos értelmiséget, meg úgy általában az értelmiséget lőtték a Na mindegy, a negyedik. Igen. De Kína egy szép nagy országot, sok mindent meg lehet csinálni. Hát Oroszország is egy szép nagy ország, tehát nagyobb is, mint Kína, legalábbis területét tekintve. Jó, de a lakosainak a fele jegesmedvebb az meg, tehát... Az, az igaz, igen, sokkal kevesebben vannak, igen, és jegesmedvék közt tudottam mint Putyinra szavaznak. A gondolom én. De nem tudom, hogy vannak -e ellenzéki Szerintem... jegesmedvék. Szerintem egyrészt szarnak bele. Ö... Az jutott eszembe, nem tudom, hogy honnan egyébként, hogy azt hogy uh, hogyan oldották meg a... és tök más is mellékszál, és majd egyszer, egyszer utána nézek neked Ceausescu gazdaságának, is, is nem látja a lelkemet, uh, hogy hogyan oldották meg a szovjetek az északi tenger, óceán, akármi. Szóval adta, ahol a jégtörők járnak már csak nak a, a kivilágítását, hogy már mégsem menjen neki minden jégtörő a helyi ízének, szigetnek? No. Kélek, szívesen leraktak egy csomó világítótornyot, nem gondoltad valami? Erre nem számítottam valóban. Na most a probléma ezzel az, hogy hát Oroszország eleve egy közepesen szomorú hely, néhány nagyvárosra eltekintve, de hogyha bárki esetleg ezzel is kötekednek, akkor nézzétek meg, Norilskban van Google Street View behavazott panel lakótelep, és három darab google a csávó színes jackikben a tényleg, ahol nem lehet semmit csinálni, csak alkoholistának lenni. No de, tehát leraktak egy csomó ö, szomorú világítótornyot, ebből a kevésbé szomorú helyeken, ahol lehetett arra számítani, hogy elég vodkát adnak neki, akkor nem ugrik bele a tengerbe az ember. Oda raktak világítótorny kezelő embert, ahová, ahol erre nem lehetett így számolni, hogy nem biztos, hogy első nap nem lövi magát főbe a helyet, hogy dolgozna, oda automata automatavilágítótornyot raktak, Viszont hát azt, hogy valahogyan árammal el kell látni. Nyilván nem húzunk ki 3 millió 48 kilométer csak azért, hogy kivilágítsuk a immáron működőképes világító tornyunkat. Tehát kicsi uh, RTG-ket pakoltak az aljába, <kül> aminek tudnom kéne a felbontását, uh, uh, rádiózató, posttermő, elektronikus generátor talán? Ez hát mindez, valami valamilyen ismét. pici atomerőműszerűség. Igen, igen, igen. Fűt is is, meg, uh, meg szép is, meg... Uh, elektromosságot Szíves, is csinálják. És eltaláltam, hihetetlen. Na, szuper. generátort. generátort. Igen. Ezek vannak többnyire az űreszközökben üres, is, meg ezt ki aztán Mark a Marson. Igen. Fűtésnek. Uh, probléma ezzel, hogy uh, hát egy idő után azért lekadtog ez a nukleáris ceruzálem, és uh, hát meg a hóban, meg a jégben, meg a időnként felolvadásban ezek a a tároló eszközeik, ezek károsodnak is. Plusz valamit megpróbáltak ellopni nyilván. Úgyhogy egyszer csak már Oroszországban felmerült az, hogy meg nézni, hogy ezekből a cuccokból mennyien, mennyi van meg, hány szivárog, hol kell mentesíteni, nem lehet kiváltani az egész évként napelemmel, ki lehet. Amit az EU és a norvégok csináltak meg nekik. Igen? Tehát a mai, napra, mai napig, ha minden igaz már nem, nem működnek uh, rtg k ellenben egy tíz évig tartó programot volt ezeket, és tényleg találtak uh, meg csócsáltat, meg szétrágottat, meg arrébb, uh, arrébb rángatottat, meg olyat, amit szemmel a próbáltak ellopni, de nem sikerült, vagy rájöttek, hogy nagyon szarjött lehet uh, hasadó anyagot lopni. Hát ezt értem, de hogy jön ez a beszélgetésünkhöz? Ez érdekes történet. a világon, csak ezt nem Csak úgy eszedbe Fentartom azt az állításomat, hogy a diktátorok azok nem ilyen hollywoodi főgonoszok, akik egész nap csak azon mesterkednek, hogy hogyan csinálhatnának válogatott gonosságokat, hanem ezek emberek, akiknek van egy víziójuk arról, hogy milyen országot kell ahhoz építeni, hogy ők nagyon sokáig hatalomba lehessenek, és hogy ez nem merül ki abban, hogy sok rohamrendőrt kell alkalmazni, hanem vannak még más ötleteik is emellett, amik a nagy társadalmi rendszerekre vonatkoznak, hogy ezek működnek, vagy nem, az egy másik kérdés. Egy népszerű húzás például, hogy az ember simán csak opportunista a szemét láda, és mindig, amikor egy kicsit szóba kerül az, hogy esetleg őt le lehetne cserélni, akkor mutat valami ellenséget a népnek. Igen, igen, ez például egy, egy ismert módszer, igen, láttunk ilyet, egyetértek. Tehát én nem állítom, hogy a diktátorok jó fejek, vagy ügyesek, vagy jól csinálják, vagy szóval kevés olyan van, aki ezt jól tudja csinálni. Én... Szerintem akár elviszinten is elvethetnénk a diktatúrát, mint olyat. Mint egy jó nem, utat? Mi, mint követendő példát, igen. Figyelj, nyitott kapukat döngetsz, Azt hiszem, sose állítottam, hogy a diktatúrák jó dolgok. Pusztán csak azt állítom, hogy szerintem ilyen veszélyes leegyszerűsítés azt gondolni, hogy a diktátorok hollywoodi főgonoszok. Tehát, nem. Nem annyira egysíkú és papírmasé figurák, hanem van egy elképzelésük, aminek egy nagyon fontos központi eleme, hogy én tudom, hogy hogy lesz ez jó, és ezért én mondom, hogy mit kell csinálni, más nem mondhatja, és majd aztán az majd jó lesz. De én azt nagyon nehezen tudom elképzelni, és innentől kezdve ez már az én naivitásomról is szólhat, és vállalom, hogy ez adott esetben egy hülyeség de az én fejemben elég határozottan ez van, hogy az összes diktátornak szerintem tényleg lényegében a, az ilyen jó, nem az ilyen kis stílus, senkik azok nem ilyenek. Tehát ilyen, ilyen banánköztársaságok hirtelen jött, hirtelenben diktátorai nem ebbe a kategóriába tartoznak, de az olyan nagyobb. nagyobb időszakot vezetőek, mint akár Ceausescu, vagy mint akár Putyin, vagy mint akár Stalin. Tehát az Én szerintem az ő fejükben, az ő víziójukban mindig van egy elképzelt világrend, vagy országrend, ami szerintük jó. Amiért, amit ők valamiért jónak gondolnak. Nem azért, hogy az ő személyes vagyonuk növekedjen, hanem azért, mert azt gondolják, hogy az ott élőknek ez jó lesz. Ez többnyire egy hagymázos baromság, amit ők jónak gondolnak, de ők nem azért tevékenykedjenek, hogy ők és unokáik milliárdosok legyenek. Ezt mellékesen elszokták maguknak intézni, szerintem többnyire azzal megokolva, hogy ez sajnos hát feltétele annak, hogy én tudjam gyakorolni a hatalmat. De ezek mindig azt szokták gondolni, hogy, hogy ők az emberiség javára cselekszenek, és nem azt szokták gondolni, hogy ők a saját zsebükre cselekszenek. Nem, azt eszköznek tartják. És mindig, amikor azt hallom, hogy ez nem így van, hanem hogy ezek nem akarnak ezek semmit, csak lopni, akkor azt én egy veszélyes egyszerűsítésnek gondolom, mert, mert ugye ezzel, ezzel nem lehet így, tehát akkor nem lehet érteni. Vagy szóval nagyon, tehát akkor félreértjük, hogy mik a mozgatórugóik. Neked nagyon komoly igényed vannak, hogy arra irracionális legyen valami. Ez egyébként igaz, és én se gondolom, hogy mindig irracionális, de, de amit mondok, hogy mondjam, az racionális ez is, meg racionális az is, hogyha valaki tényleg csak egy ilyen, egy, egy, egy maffiának a feje. Tehát maffiát üzemeltetni az egy racionális dolog, de a, a maffiában is szerintem a, a legtöbben legalábbis vannak valamiféle ilyen iratlan szabályok, meg vannak valamiféle... Ö, kvázi törvények arra, hogy aki velünk van, azt megvédjük, meg, meg ilyenek. Tehát azért ott is az van, hogy nem mindenkivel egyformán gonosz a mafiafőnök, hanem egy cél érdekében tevékenykedik, és az ő esetében valóban az a cél, hogy ő és elfbarátai sokat keressenek, és nincs más célja. De én azt gondolom, hogy az országvezetőknek ennél úgynevezett magasabb rendű céljai szoktak lenni, és aztán Ezeknek a elérésére tett lépéseik, azok sajnos nyomorba és barzolomba tudnak taszítani országokat, vagy akár az egész világot is, amikor ezt elcseszik. De hogy ezt nem azért csinálják, mert hogy, hogy, hogy rossz legyen mindenkinek, hanem mert abban hisznek, hogy ettől jobb lesz. De ezt szerintem fogjuk majd még folytatni. Mindenesetre, aki ezt összedetebben szeretné elolvasni, amiről eddig vitatkoztunk, az Hanna árendnek a gonosz banalitásáról szóló elméletét legyen szíves elsajátítani. Az egyszerűség én belinkelek egy beszélő cikket, de ha a vonatkozó wikipédia oldalt elolvassátok, az még sokkal jobb. Ezt én most meg fogom tenni. Mármint most még nem, mert most még beszélgetünk, lehetőleg már akár Ö... nem is háborúról, de ez, erre kíváncsi vagyok, amit küldtél. Tök egyszerű, ahhoz, hogy rendkívül gonosz legyél, ahhoz nagyon sok apró munkát kell végezni. Tehát, hogyha az a célod, hogy ő Eichmann kapcsán írta le, hogy, hogy legyilkolj az összes zsidót, mert valamiért ezt nagyon fontosnak tartod, ahhoz kell üzemeltetni egy államvasutat, aminek kell bérszámfejtése, amihez kell egy központi bank, stb. stb. stb. Igen. No, de várjál, Eichmann miért akarta legyilkolni az összes zsidót? Lényegtelen, de a végén kénytelen volt üzemeltetni egy de, igen. Deutsche Band. Igen mert a végén még nem teljesül a terv. Jó, de az egy fontos szempont hogy amit miért akarta legyülkülni az összes zsidót. Mert ugye vagy lehetne az, hogy egyszerűen azt gondolta, hogy őt személyesen zavarják, nagyon és különben is rossz a szaguk, vagy azt gondolta, hogy valamiféle világösszeesküvés keretében elveszik az életteret a felsőbbrendű fajtól. És akkor a felsőbbrendű faj érdekében akarta őket legyilkolni. Mert utóbbi esetben az az, amit én mondok, tehát hogy van egy víziója, és ennek érdekében egy bonyolult rendszert üzemeltet. De nem a pusztán az a célja, hogy nem szeretem ezt a szagot itt magam körül, ezért aztán működtetem a Deutsche Band. Ö és a bankot. Igen, igen, igen. Na de viszont egyébként a héten a háború kapcsán cáfolódott, vagy legalábbis árnyalódott az egyik kérdés, amiről mindig vitatkoztunk ebben a műsorban. Igen. Amely szerint van-e olyan, hogy egy cég azt mondja, hogy hát ő már pedig ezekre, ezekkel nem fog üzletelni, mert ezek az emberek, ezek büdösek, vagy gonoszak, vagy nem olyan a politikájuk, ami nekik tetszik? Hát ez igaz. Kedves hallgatók, a válasz az, hogy van. Sőt, hát most már nagyon sok ilyen cég van, aki most legalábbis elég határozottan azt mondta, hogy Akár a saját veszteségei ellenére is. Igen, igen, ebben, ebben igazad van. Tulajdonképpen én meg is lepődtem hogy... rajta, és nagyon jó leső meglepetések voltak ezek. De engem egy picit persze zavar. De miért, miért legyek elégedett, amikor lehetek nem is? Mert hogy most beárazódott, hogy mi az, ami, ami már nem oké, mondjuk egy epölnek. És ez lényegében a háborús bűnök. Háborús bűnök, fehér emberek ellen, hogy egészen pontosak legyünk, mert hát nyilván Malaziában azért még van Apple a biztonság kedvéért. Igen, de igen, és mert ne, nem csak az Apple, azért erre most már tehát a, a fél nyugati világra ugyanez igaz. Tehát a New Yorki Metropolitan Operától a Microsofton át a Shell olajvállalatig. A New Yorki Metropolitan Operának annak pont után néztem egy vita miatt hogy ott egészen pontosan mi is történt, ott egy, és nyilván a lényegre nem emlékszem, tehát a énekesnek a nevére és hát a hangszínére, de talán egy szoprán. Nem is lényeges szerintem se. Hát az, hogy, hogy szoprán, éppen az éppen a legkevésbé se lényeges. Így világpolitikai szempontból, ha ö... alt lett volna, akkor is pont ugyanez történt volna vele. Lehet, hogy... Csak ö... akkor nem lenne az akkor szopran, a sztár. Kevésbé ellenállóak, vagy valami... <laughs> Szóval egy uh, szoprán énekesnő uh, a továbbiakban, és aztán, a javítom az hülyeséget írok, tanácsoltatott el a testülettől, aki ugyan elítélte a uh, Ukrajna elleni támadást, ugyanakkor odáig nem ment el, és akkor ez a játszál hülye játékokat és nyerél hülye díjakat című kategóriába besorolandó dolog, hogy hát Putyinnak az azért ő még támogatója, de hogy ez az ukrán, talán tényleg nem kellett volna. Ideig terjedt az ő állásfoglalása, ez kevésnek bizonyult. Ja, értem, tehát, hogy nem az volt, hogy támogatta a háborút, csak hogy nem határolódott el a, a putintól. Ez volt a... a probléma? Igen, igen, igen, igen. Értem. Én közben kihasználva az alkalmat megnéztem, hogy Anna Nyetrebkónak hívják a Hölgyet, a hangfekvését azt nem látom, de az engem nem is érdekel. De biztos, mivel ő egy ilyen nagyon híres operista, akkor biztosan szoprán. De igen, szoprán, látom. Szoprán, szoprán. sopran Nagyon jó. volt hát akkor mindent jól mondtál. Szintén készek vagyunk a történésekből. Igen. Hát igen, szóval ők, ők is tettek valamilyen nagy látványos gesztust, de most már ezen megy a vita, hogy vajon nem tudom, az jó ötlete, hogy akkor mostantól ne tanítsunk a irodalmat, vagy nem jó, van-e ilyen, vagy nincs ilyen, de, de ezek most ezek engem kevesbe Igen, tudom, nem hogy ez csak így. egy valami álhír, vagy szóval ez, tehát ez nem úgy volt, nem ott volt, és nem azt mondták. Ö, Biztos van okay, ilyen. Ha, ha érdekel, akkor elmondom egy mondatban. Mondjad. Egy négy órás kurzusra mondták azt a Milánói Egyetemen a professzornak, hogy Na, egy mód van rá, akkor ezt ne most tartsa meg ezt a 4 órás kurzus, mert rosszul néz ki, az hogy itt nagy speci orosz irodalmi, egyébként Dostoyevsky ö, szeminárium lesz. jegeljük már ezt egy picit. Amire őteles írta az internetet, hogy ö, már pedig itt eltörlik az orosz kultúrát, ö, amit a sajtó lehozott, úgyhogy betiratották dostoyevsky egy olasz egyetemen. Ö, amit ö, az ilyenkor szükséges összes újság, az le is az ott mm -hmm. pont ugyanígy. Az külön érdekes lesz, hogy ezek a, hát az orosz, oroszokhoz szállakkal kötődő sajtótermékek majd hogyan fognak túlélni, most, hogy nem jön ki onnan pénz. Hát talán lukodja a könnyeimet, zacskóban készítem elő. Talán sehogy. Ugye a RT USA az be is zárt már. Uh, igen, a többi RT-t pedig nem érjük el a YouTube-on például, ha esetleg szeretnél RT-t nézni. Van, igen, igen, igen. Jó, hát cserébe a BBC-t se lehet nézni uh, Oroszországban. De az, azt hiszem, azt, hát jó, az is ott is lesznek emberek, akiknek a munkája sérül. Meg, ja, meg a Szabad Európa kivonul Oroszországból most, a, az is napik, a napokban lett hír, hogy becsukják az orosz nyelvőadásukat és uh -huh. sajtótermékeiket, mert ugye az új törvény miatt nem, nem lehet megírni semmit, csak azt, amit az állam megenged, úgyhogy nem látták lehetőségnek a működést. De nem az a hagyományos megoldás, hogy az ember a orosz akármilyen határtól 15 cm felíti egy rohadt nagy tornyot, és onnan sugárz, onnantak az erői hullámon, Mint ahogy a BBC vissza a túllámon Hát nem tudom, hogy mi a megoldás. Ugye ahhoz azt, akkor nehéz lesz belülről információt, nehezebb lesz belülről szerezni információt. Nem tudom, de lehet, hogy ez a megoldás. Azt tudom, hogy a hír az ennyi volt, hogy befejezik a, a működést és kivonulnak. Aztán tényleg lehet, hogy és igen, felállítanak egy másik szerkesztőséget mit tudom én, Romániában vagy Lettországban, nem tudom. Van-e az Apple mellett olyan cég, aki vagy nem tudom, igen, tehát hogy most mindenki, mindenki meg van sértődve az oroszokra és így úgy vonul kifelé, de akkor nem látunk olyat, aki már korábban is túl soknak bizonyult, vagy túl soknak talált valahol egy valamit. Olyan is volt már, hogy a Google kivonult legalábbis egyes tekintetben, vagy egyes üzletek tekintetében Kínából, nem? Volt, de aztán nagy erőkkel megpróbáltak visszamenni. Aztán persze megpróbáltak visszamenni. Az egy bokó megközelítés volt tőlük, de ennek megfelelően is sikerült kommunikálni rendesen. Igen, igen, igen. Na, csak arra mondom, hogy néha azért biztos van ilyen, ez, ilyen kísérletezgetés így, ugyan, úgy, amúgy. Aztán ez most, egy, ez most egy, ilyen, egy ilyen elég határozott helyzet volt, amikor nem volt mese, és... De engem meglepett, én ezt nem, én nem, erre nem számítottam, ez váratlanul ért. Nem, nem is gondolkodtam ezen korábban, hogy ez megtörténik-e, de az, hogy ilyen tömegesen a nyugati magánvállalatok így elfordulnak, hogy a Mastercard meg a Visa dönt úgy, hogy, hogy kirekeztik az oroszokat, az, az meglepett. És érdekes azért is, mert ugye, hogy mondjam, azt, azt mondhatja Putyin, hogy, hogy a gazdasági szankciók felérnek egy hadüzenettel, mint ahogy ezt mondta is, és ezért felelősségre vonhatja az államokat, de az, hogy a Visa meg a Mastercard meg a Microsoft mit dönt, arra az államok mondhatják azt, hogy hát... Hm, nem, nem, nem tudjuk megmondani, mi nálunk nem lehet megmondani a magáncégeknek, hogy mit csináljanak. És azért az mégiscsak fura lenne, hogyha azért támad rá, na, rá nyugat Európára, mert néhány BT nem hajlandó pirogot szállítani Moszkvába. Hmm, van egy bödülcs klip, csak nem emlékszem egészen pontosan a poénjra, de valami ez a szokásos Viktor és Putyin beszélgetnek, és az a csattanója a viccnek, és aztán majd egyszer csak megkeressük, hogy te kedves Alkatóktyát tudjátok, biztosan mégre gondolok. Amikor nem tudom, valami demokratikus választás vagy ilyesmi szó hangzik el, és akkor erre azt mondja Putyin, áhá, lefordítatlan szóját. Igen. Na most a privát vállalat is lehet még ilyen, Ámbátor, bátor, az például megint csak izgalmas, hogy hogy a nagy orosz energetikai cégek uh, hiteleiket tudják-e majd egyszer csak tőleszteni, azt hiszem, hogy ez is a közeljövőben járna, járnak le majd mindenféle kötvények. De ezt uh, ma délután láttam félszemben a Twitteren, és nem nagyon gondoltam azt, hogy utána kéne menni, mert helyette, uh, helyette úgy gondolom, inkább videójátékoznom kéne, azt vasárnap délután, mint minden normális embernek. De várjál, ez a hiteles díj, ez hogy van, hogy a hogy nyugati bankoktól felvett hiteleket kellene törleszteni, Jól? Vagy, a, vagy mondjuk a, én, a részvényeseknek kéne osztalékot fizetni? Vagy hogy? Hát, hogy kiértsz egy kötvény, de amire azt mondod, hogy ennyi idő múlva, ennyi plusz pénzzel adjuk vissza, Igen. és ebből finanszírozok működésünket. Uh -huh. És amennyiben ez nem történik meg, az úgy... Hát, de akkor mi van? Na ezért akartam kérdezni. És akkor mi van? Akkor ugye most épp pont nem tudnak mit csinálni, vagy enni nem tudnak nagyobb szankciókat, már érted, biztos tudnak, szóval, hogy, hogy mondjam, nem tudják befagyasztani a vagyonaikat, vagy igen? Vagy... Ö, ezeknek a cégek nem tudom, hogy be van -e már fagyasztva a vagyona, például. Hát ezért, a, ne, én sem tudom. A nyugati bankokban, ennek utána kéne menni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hat napja, vagy hogy nem nyit ki a moszkvai tőrte? Igen, igen, igen, igen. Na most, ha ezek a cégek nem tudják teljesíteni a követeléseket, akkor ez rak még napokat azokra, és ez az, semmilyen körülmények között nem teszi jót a moszkvai tőzsdének, meg a ugye meg hát úgy általában semmi. Az világos, igen, csak ezt értem. Azon gondolkodom, hogyha ha eljön a nap, amikor a, nem tudom, a rossz nyelvnek ki kéne fizetnie egy milliárd dollárt, de azt mondja, hogy hát le vagyok kapcsolva a Swiftról. Én igazán fizetnék, de nem tudok, hogyan. Utalnék, de ahhoz előbb be kéne kapcsolni a bankokat. Akkor mi van? Akkor, akkor nem, a, a hitelezők nem mondhatják azt, hogy ö, akkor aranyban küldjed a pénzt, vagy nem tudom. De, tehát mondhatják, de nem fog semmi történni. Tehát ezzel a hitelezők faragnak rá nem, Hát plusz a rossz is csőd közelben van innentől a keze, mert azt mondják, hogy itt van ez a papír, és, és nem fizet. Hát gyerekek, ez, ez nem egy cég, ez egy boholt stréfa. Uh -huh, uh -huh. Esetleg az a lehetőség, még hogy összegyűjtik egy nagy Excelbe a az éjüket, a revolútjukat, és megkérdezik a rossz nyert, hogy át tudja esetleg ott küldeni, és rakja mellé pizzel, emozit kommentnek. Hát igen, körülbelül valamilyen szörnyűséget vizionálok. De egyébként erre tök kíváncsi lennék, hogy, hogy ezek a nagy rendszerek hogyan működnek meg, hogy borulnak meg. A másik irányból hallottam egy sztorit, ami egy ilyen az életből vett story, és tehát nem, a, nem a, az orosz energetikai szektor szífa hanem egy magyar középvállalkozás, aki elnyert egy nagy tendert, aminek nagyon örült. Meg is kötötte a szerződést, ugye fixálták az árakat, hogy milyen árakon fogják teljesíteni azt a tényleg nagy jelentős izét. Majd beütött a háború, és a szerződés teljesítéséhez igencsak szükséges alumínium, ami elengedhetetlen része ahhoz, hogy le tudják azokat a dolgokat gyártani a nagy tenderre, amikre éppen most szerződtek le. Szírtelen megdrágult, még 30 kal Tehát most ott vannak egy olyan helyzetben, hogy egy nyilván az erejüket jócskán meghaladó befektetést igénylő szerződésben vannak, de magyar, tehát a magyar cég egy magyar másik cégnek vállalt egy adott áron egy szolgáltatást, de nem tudja már azon az áron teljesíteni, hiszen az alapanyag hozzá, közben a háború miatt megdrágult. És hogy most ilyenkor mi van? Nyilván a megrendelő azt mondja, hogy hát aláírtátok, hogy nem tudom, 23 forint lesz annak a hm, koktélnapernyőnek a darabja, Úgyhogy akkor mi 23 forintért tudnánk megvenni, többért nem, és a másik meg azt tudom, hogy most annyira nem tudom adni, de hát most aláírtad a szerződést, és de hát háború van, hát arra nem vonatkozik a biztosítás, és akkor gondolom egyébként például az lehet, hogy akkor elállnak a szerződéstől, vagy szerződést bontanak, és kifizetnek valamilyen kötbért, mind a két fel nagyon rosszul jár vele. Ez tűnik valószínűleg egyébként. Igen. Már csak azért is, mert, mert az alumínium egyébként az pont egy olyan dolog volt, aminek már eddig is vadul mozgott az árfolyama. Tehát az, az, az tavaly mozorgott jobbra a de leginkább felfelé. Igen, de az orosz volt a legolcsóbb, úgy tudom. És ahhoz árazták be szerződést? Igen, orosz beszállítójuk volt ezen erről a területről, de most már az ugye nem, nem játszik. Hát, és biztos, hogy millió ilyen történet van, amikor amikor elsőre nem is gondolnánk, hogy milyen pontokon hat, a, a, nem is a háború, hanem a, az emiatt bekövetkezett nagy, nagy gazdasági csomag. Tehát nem mondom jó szívvel egyébként, de ez tényleg annak a, az, az alapasete, hogy az ember az emberi vállalkozásban kockázatott vállal. És ebben benne van az, hogyha rosszul köti meg a szerződését, akkor az az nem lehet olyan, de egyébként tényleg de olyan szerzős nem lehet kötni, ami kiköti, hogy háború esetén. Ezért lehet ilyet kötni, például a biztosításaid, az, azok ilyenek, neked is, meg nekem is, hogy a, a van kaszkód az autóra, akkor ha, nem tudom, neki mész a falnak, akkor a biztosító fizet, de hogyha háború van, és egy Találat érje az autódat, akkor nem fizet, az ki van kötve. Háborús csákmény esetén nem fizet a biztosító, úgyhogy minél kötöttünk ilyen rossz szerződéseket, arra bazírozva, hogy hát az úgy se lesz. Jaj, persze, de az, az bele lehet írni a szerződésbe, azt hiszem, sosem adtam még alumíniumot, hogy nem tudom, mi x hónap teljesítés, így szállítjuk, és az irányadó a. A búborralapkamát, igen. Vagy az alumínium világpiaci ára. Alumínium világpiaci ára, pontosan. Igen, olyat lehet. Hát gondolom ezt akkor, tehát hogyha nagyon, ha nagyon volatilis az a jószág, akkor, akkor lehet, hogy így kötnek szerződést. Nem tudom, kíváncsi lennék, hogy ez, hogy ez, hogy kell jól csinálni, meg hogy kell rosszul. De mondom, szóval, hogy általában arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a dolgok, amiket még módosítani fog ez a történet. Nagyon sok ilyen van, és akik azt mondják, hogy alapvetően fog megváltozni az életünk emiatt, a mostani helyzet miatt, és nem csak biztonsági értelemben, hanem gazdasági értelemben, azoknak véletőleg igaza van. Szóval én hallottam olyan gondolatokat, hogy nagyobbat fog ütni ez a háború gazdasági értelemben a nyugaton, mint a Covid tette. Ilyen összehasonlítást még nem hallottam, de ez érdekes, és nem, nem mondom azt, hogy nem tudom elképzelni. Ja, jó van, hát figyelj csak, mert egyébként nem kell még befejezzük, csak azt akarom így mondani, hogy ahhoz képest, hogy úgy nem akartunk beszélni a háborúról. kezdtük ezt, hogy nem akarunk beszélni a háborúról, sikerült majdnem egy teljes adást végig beszélni a háborúról, meg ennek a, az ügyeiről. Az viszont, hogy, hogy így a legalább a végén legyen egy ilyen kis vörös technológiai farok. Nem beszéljük-e meg azokat a híreket, amik telefonokról szólnak, de te hoztad őket, én ezért iszonyú boldog voltam, hogy végre mobiltelefonokról is beszélhetünk. <gül> És nyilván azért, mert most van az MVC, MWC már, mint a Mobile World Congress. Az egy dolog, de hogy a, tehát évek óta az első alkalom, hogy három érdekes telefon is a szemem elé kerül, két adás között, mondjuk ez, ebben benne van a két adás között eltelt idő is, de mindegy, akkor is lett volna két és fél legalább. Na, az egyik. Akkor mondom, hogy a Nothing nevű cég, ami eddig egy fülhallgatót gyártott életében, de ipari profikból áll. Igen, a OnePlus, Plus-ból szabadult menedzserek és mérnökök csinálták. Igen, annak a főnöke, akinek sajnos egy ilyen drága épek majoma profilképe, ami, hogy is mondjam, hát mínusz 8 millió 48-at a doba hitelességéhez hozzá. Mindenesetre azt találtam mondani, hogy jön a Nothingnak a telefonja egyszer csak, Igen. És, hogy, és hogy márciusig kell csak rávárni. Androidot futtat majd, és így kb. ennyit tudunk róla egyelőre. Igen, meg hogy a csúcstelefonokkal akar, vagy ez nem az, ja, ez nem az amelyik a csúcstelefonokkal akar versenyezni. Nem is, a nothing talán a fülese is olyan volt, hogy, hogy a már jó, de még nem atomdrága szintre lőtték be. Igen. Plusz, hát nekem annak nagyon tetszett a dizájnja, mert szerintem sokkal több mindent kéne átlátszóra gyártani. Igen, nagyon menő volt a dizájnja szerintem is. Én azt olvastam egyébként, hogy csalódottak voltak, akik tesztelték, mert ugye ennél jobb hangminőséget vártak tőle, megkezelhetőséget. Na mindegy, és most, de mindenképpen az nagyon, annak idején legalábbis, amikor ez megjelent, akkor nagyon szeret, én legalábbis emlékszem, hogy szerettem, és te, te szeretted a design miatt, én meg szerettem azt a koncepciót, amit ez a Carl Pei nevű fickó, aki a OnePlus egyik alapítója volt, de most meg ennek a Nothingnak az alapítója. Szóval, hogy, hogy a, amit ő mondott, hogy, hogy ő ilyen egyszerű cuccokat akar gyártani, ami csak egy dologra jó, az a alapfunkciója, nem akar így ilyen kamukkal, nem tudom, megapixelekkel, meg kilóhercekkel kamukázni, hanem egyszerűen csak akar ilyen funkcionális jó eszközöket gyönyörű dizájnban gyártani. És úgy kinézetre ez a füleshez így nézett ki, a, amit ígért az jó volt, úgyhogy most kíváncsian várjuk a telefonját, igaz? Igen, igen, igen, hát ha ez, hát, ha ez jó lesz. Igen. De ha ez nem lesz jó, akkor van egy másik márka, ami szintén izgalmas kinézetű telefont gyárt. Ez a ez másik, hát ez a másik eszensülös banda. Igen. Az Oszom awesome Orbán Viktor egy telefon, <gül> OV1. Igen. Ettől nem, nem tudják, hogy egészen mást szaktunk óval írni, mindegy is ez azért drágábbra megy rá, de ez is nagyon szép. Szép, de erről is... Csak... ez sem áll meg szépen az asztalon. Erről sem tudunk sokat, csak hogy nem tudom, titániumból, meg kerámiából, meg ilyenekből van, és olyan menő akar lenni, mint a nagygyártóknak a csúcs készülékei. De azt levágtad, hogy a, ez az elnevezés, a cég elnevezése, az milyen egy végtelenül nevetséges szóvic? Már gyógyszom? Hát, hogy gyószom, igen. Mert hogy OSOM, tehát ez a, ez a cég neve, OSOM, de ezt, ezt úgy kell mondani, mintha asom lenne, azaz nagyszerű, csodálatos, remek. Nem is tudom, most kéne hirtelen találni egy magyar megfelelőt ennek, mint hogyha... A következő van, ezt a szárazpisti féle cégbirodalom ö, tulajdonképpen már elkoptatta, tehát ja, hogy minden kubetűs... FCKN? Ö... FCK. Ö... Budapest? F é, igen, meg rakupart meg hasonlók, tehát, hogy igen. ebből szerintem magyar toját, amit még senki nem hallott, nem lehet uh, kidolgozni. De jó, hogy a FSA telefon az, igen. az egyszer csak itt lesz, FSA. és akkor a kamerát raknak rá, mint az állat. De csak kettőt. Az legalább jó. Meg nem is millió nem is megapixelesen, nem, nem is emlékszem, de valamilyen... 48 a hátsó. 48, igen, a nagyobbik, és tán 16 a másik, gondolom, az valamilyen... Az a szelfi kamerája. Akkor... akkor... Ez kb. az, ami a fényképezőgépen van. Igen. Mondjuk azt hogy sokkal kisebb szenzorból veszik ki, ami egy izgalmazsaló. <hállt> jó, de szép lesz a teló nagyon. A hátulján van az új lenyomatolvasó, amit én mindig szerettem, mint koncepció, bár tudom, hogy az az elős hibája, hogy ha leteszed az asztalra, akkor nem tudod feloldani a telefonodat, föl kell mindig vegyed. Ha tartóban van, akkor a Igen. Uh, szellőző és a telefon közé megpróbálsz bedugni az új adat olyan szögbe, ahogy betanítottad neki, <gül> nem embernek való. Na beszéljük még meg a harmadik telefonos hírt, már csak azért is, mert a laptopom, amihez nem hoztam töltőt, az 10%-ot mutat, úgyhogy... Még előtte van egy kérdés, amit küldtem -e én neked olyan fotót, vagy olyan, olyan robbantott ábrát, vagy kettéfűrészett ábrát, amin az iPhone, magam sem tudom, hánynak a lencse van. Igen, és nagyon megdöbbentő volt, igen, igen. Valami hihetetlen, tehát azt, azt megszoktam, hogy egy-két tag van egy lencsében. De az, hogy. Mindaz összes. hét vagy 7 vagy 8 aszférikus tagból ki, ki legózni valamit, ami a végén egyenes vonalakat rajzol. Igen. Na, ott van tudomány. Igen. És akkor ugye az aszférikus lencse az azt jelenti, hogy nem egy ilyen lencseforma, forma, hanem valamilyen össze-vissza tekergő lencse, ami így úgy van csiszolva és össze -torz. És ilyenből különbözőekből van egymás után egy egész sorrakva. Az nagyon durva valóban. Igen, aki esetleg nem tudja ezt így rögtön maga elég képzelni, ez gondolja, hogy a kutyát ölt ára ketté vágva. Igen, és ez több példányban. Na, ezzel fotózik az iPhone. És akkor hát nyugtassuk meg a kedves hallgatókat, hogy a, a kriptónak vége, elmúlt szexének lenni bármennyire van még majmos épeg fotója Karpeinek. Már a HTC sem gyárt blockchain telefont, ami egy nagyon szép készülék volt, és teljesen célszerűtlen persze, plusz az ígéretek felét sem váltotta be. Ez a HTC Odyssey nevű, ö, azt hiszem, hogy két vagy három évig túrnéztek vele, hogy hardveres tárca, ilyen titkosítás, lesznek benne elosztott tapok, ezt az a mai napig nem csinálták meg benne, ö, viszont a hardware az erős volt, meg szép volt a dizánya. Az új HTC az, az már nem blockchain telefon, hanem metaverzum telefon, jelentsen, ez bármit is, ez senkinek nem derült még ki. Igen, úgy tűnik, hogy a HTC azt a marketing stratégiát választott, hogy ha már így elmúlt ők érdekesnek, vagy meghatározónak lenni, amik pedig régen voltak, akkor minden évben egy ilyen igazi, igazi, ö, hogy hívják ezt a milyen szó ez? Buzzword, ezt, ezt kerestem igen. buzzword Buzzwordre fűzik fel a marketingjüket, és elneveznek valamit Buzzword telefonnak, tehát most éppen Metaversum telefonnak, hogy ez mit jelent, tehát hogy a Metaversumhoz, ami egy jövőbeli dolog, hogyan tud egy telefon, nem tudom, megfelelő funkciókat szolgáltatni, azon túl, hogy VR... VR támogatna, azt nem tudom elképzelni. A hírből nem is derül ki, mert azon túl, hogy ezt bejelentették, semmi más nem derült ki a telefonjukról, ami majd metaverzum enabled lesz, vagy metaverzum supporter. Nem tudom, azt se tudjuk. Meta, metaverse telefon lesz ennyi. De úgy tűnik, hogy azért a HTC-nek ez elég korlátozottal jön be ez a minden évben mondjunk egy jó kis kulcót, és tegyük mögé a telefon kifejezést, és adjunk hozzá egy androidos átlagkészüléket. szóval hogy ez így nem, nem működik. De egyébként tisztelem, szóval ez egy szép, szép ötlet szerintem, így megpróbálni különbözni a kínai gyártóktól. Szerintem is ez igazából tök izgalmas. Más, nem fog működni nekik, tehát az olyan isten tényleg nincsen. Igen. De... Hát legalább próbálkoznak valamivel. De érted, olyan. ha mondjuk az Airbnb-telefont kiadnák, vagy az Uber-telefont, vagy... akinek kinek is volt Facebook-telefonja? Tesla Tesla-telefont. Facebook-telefonja... De volt, nem? Olyan Igen, telefon. igen, igen. Még a, még a Butából is szerintem. Igen, igen, igen. Facebook gombal. <há> hát az, az, önmag... az különösen jó, igen. Önmagában pontot érő dolog volt egyébként a maga módján. Egyébként ez tök érdekes, hogy a... A rendszeres hallgatók tudják, hogy karácsony környékén új tévé lett a Ferenc-Ferenc családnak, és ennek az új tévének a távirányítóján van Netflix gomb, meg azt hiszem talán YouTube gomb is van, meg még valamilyen dedikált gomb is van és azt hittem, hogy ezt majd milyen lelkesen fogjuk használni, és a családban senki nem nyomkodja a Netflix gombot, hanem bemegy a menübe, kiválasztja a Netflix ikon rányom az okéra. Okay és nem értem miért, de valahogy egyszerűen ez a dedikált gomb, ez nem, nem, nem ütötte át a UX falat. Ezt igazából érteni vélem. Én nem, mert hát sokkal egyszerűbb lenne. Most majd befejezzük de az adást, feldugom töltőre a laptopot, és megnyomom a Netflix gombot a tévétávirányítóan, azt hiszem, ez a tervem. Nekem még egy dolog eszemított jutott ehhez, hogy, hogy van a, a vernek a híradásában egy remek, remek kép arról, hogy mi minden lesz ezen a telefonon rajta. A, a metaverzen. Igen, igen, igen, Jézusom, igen. elkerült a figyelmemet a konkrétum. Nézd meg, kérlek, és én közben át fogok neked küldeni majd egy egy fotót. És mi lesz az benne... a... mi, mi, lesz, mi lesz? benne? Hát ez a uh, Open Metaverse írja a felirat, és körbe ilyen bolygókon van az, hogy Avatar. Ja, igen, ezt látom. NFT, Security and Privacy, Community, <gül> Wave jelent bármit is, Content Management, stb. stb. stb. stb. Az ebben a dizájnban a jó, hogy ezt egyszer korábban már megcsinálta egy cég, az internet hajnalán pont ugyanezt a dizájnt 1996-ban kérlek szívesen. Uh -huh. A vonatkozó honlapot pedig átküldöm neked, nyízd meg kérlek és ír le a hallgatóknak, hogy mit látsz rajta. Jajjaj, nagyon bátor elképzelés, de megpróbálkozom vele. A, a Space Jam című filmnek a... Hát mármint ha ez a filmnek a weboldala, de a spacejam.com-ot nyitottam meg, per 1996 ezt a linket, és itt valóban a Space Jam körül forognak ilyen Jam Central, Planet b Lunar Tunes, meg Jump Station, meg ilyenek vannak benne. Tehát, hogy ö, én nagyon felrögtem, amikor először megláttam a képet a, a HTC-nél, mert hogy pont ugyanazt az estétikát. Euh, még egy picitán avíttabban megcsinálni, hát ehhez, ehhez tényleg tanácsadók egy, nem tudom, én tiger tímére van szükség. Hát így. Jó, szerintem búcsúzzunk el a hallgatóktól, hogy az az hátralévő 5% meg elég legyen ahhoz, hogy el tudjunk mindent mondani, mármint ami az én laptopomból maradt. Kedves hallgatók, kukkancsatok rá Patreon oldalunkra, ami a patreon.com per metieteor. Hogyha szerettek veszekedő, középkorú férfiakat hallgatni, akkor itt kifejezhetitek az ez irányú elköteleződéseteket. De ennél sokkal fontosabb, hogy nézzétek meg a metieteor.hu-t, mert hogy ott mindig nagyon menő adásnapló található, ami lényegében egy szép összeszedett cikk, amit érdemes elolvasni az adáshoz, utólag is akár, illetve a Telegram csatornánkon is várunk szeretettel minden vitatkozni vágyó ott mostanában értelemszerűen, hiszen a világ is egy kicsit durva lett, egy kicsit eh, indulatosabb lett a vita a szokásosnál, de még így is talán mederben marad. Úgy is, mint rémuralmat vezettem be. Ö... Sok év után Tehát... kitiltottál valakit. Tehát következő alkalommal már személyes beszámolót tudok nyújtani arra, milyen diktátornak lenni. Egyelőre élvezem. Na jó van, akkor ennek igazán örülök. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. A reményeink szerint a szokott módon valamikor jövünk vissza. Igen, sziasztok, aztán meg sor a háború után. Sziasztok. csáú.